mandar el reportaje luego. Que en la otra tienda. Bye, bye, vale, perfecto. Tendrás igual que regular un poco la voz, pero vamos, eso cuando cuando empecemos a hablar lo puedes hacer. Vale, 30 segundos, le doy al cuando estés ahí le doy a la ajustarlo a las 9. Te aviso y cuando se lo doy. Sí, ya estamos en 10. Vale. Vale, 15 menos 3. 10 yeah. segundos 5 4 3 2 1 Entzule gustioi, eta entzule guztioi eta ongietorri metal garrasira Ongietorri ostiral bat gehiago metal garrasira Hemen, antxeterratiko laro gaita beratzi puntozazpi efemen Hemen gaudi Gaueko bederatziak direnean Metal hordua! Yeah. Eta jasda <laughs> <laughs> Zer moduz aztea? Aierd Ondo mm -hmm. Atzo holandes bat etorizitzaigun atxera Revoluziona us Bueno, hori bueno, dak Contra noticias, ¿eh? Vesteada, es reala Y esto no copo rota Me cago en la leche Por esto exististe, ¿eh? ni es no es fútbol, sale, ¿eh? Pero, joder Bueno, de no es en ¿eh? Ahora que tengo Seitik, pues lao Si yo le hago lazos ¡Vay, ya, Ander Pero bueno, paquetes Paquetes Me o sea Humore o nean, ¿eh? Au Vasconi aquí en Instagram Ayer, tal, las hay joder, lo obligatorio eliminó toda la ¿eh? Está bueno. Me sube que es... ¡Eh! ¡New fans! Me indican Miquel Malfatal, ¿eh? Iñigo. Iñigo Malfatal. Miquel Malfatal, ¿o qué sabes? Es tú que estará. Es Iñigo Malfatal. Está aquí no la he dicho y salió en un año, pero... Hostia, la has liado. Payo, la has Porque... Ha repasado todo ahora. Seguiste Mentandote <laughs> Nuski baiet, nuski baiet eri, Fans berria, Facebooken gaude e, Metal Garrazia pues bueno, Metal Garrazia Facebooken bilatu eta orkitu gaitu zute Edo bestela e, metalgarrazia.wordpress.com Ordu gu bloga eta orri gotzen ditugu ere bai Zailoak eta, bueno, tezkalatzeko e, aukera duzutela ere bai Komentatzeko ere bai <laughs> Pero Zer nian aier Ez takiz den. Bago, de mierda ba, bea, bea, Beratu behar dugu, haber, nola aurkitzen dugun kolaboratzaien eska Eta Facebooken, bozari, igo bere... Ai ba, pukatu da mosika Eta Facebooken, bozari, ba igo boz, bere argaziak Ander Zer, gracias. zer, dalea, público nahi duna Zori, beti zela El público ez nahi du, ez ezer egin Ja, beti... <laughs> nork, nahi, nork nahi du zerbait egin Baina, bueno Ah, ere, bai, mendika Bueno, ez dakiten zuten den, pero, endika... Aupa, hendik aia, azterketak Esan du, gero igual entzuten duza saioa. <risa> Ez dut uste, pero bueno. Hemen <risa> dikan. Onda, Orre, entzule guzti, oi, giden fans guzti, oi? Hemen hase gora, pues ba, Eta zerrekin hasten gara aier. Zerrekin, berri ekin. Dioos! Tomi, jomi, minbiziak jota. Black Sabbath eda hibien Angel talde, taldeen gitar jole mitikoari linfoma bat aurkitu diote. Berak Facebooken du, berak Facebooken, Facebooken bitartez argitu bezala. Honek talen laguntasuna eskertu du, sare sozialen untzitako mezuengatik. Taldeen grabatuko grabatuko dudizka eta jo miren berrezkura si, penean sinesterazten dute. Eta azkenean Scott Whale berriro. Velvet Revolver eslasek gidarituko Rock taldea, esto interpelpailotzeko Scott Wayland abeslaria aukeratu dute, abeslari bezala. A Waylanden bigarren etapa izango da taldearen barruan, 2008an araso pertsonalak zirela eta taldea hau txia ondoren. Sharap eta, Sharap and give me the mic. The mic. <laughs> Pronunziation. <laughs> Izen horrekin aterako da, maiatzan die Snyderren bio biografia. Twisted Sister tweet Twisted Sister taldearen abeslariak liburua liburua ez da markatu. Eh, fail. <laughs> Twisted Sisters taldeko abeslariaren liburua ez da bakarrik etorriko, baizik eta aste batzuk lehenago Broadwayen musikala orkesteko du. Eh, Tom Cruise, Alec Baldwin edo Catherine Zeta-Jones beste aktoriak antzesten dutela, dutelarik. In this moment, Las Vegasen. Maria Brink ek lideratzen duen taldea, studioan sartu da plan prestatzeko asmoarekin. Udarako espero den lan berri hau Kevin Churko produktorearen kolabora egingo da Oxi edo Five Finger Death Punch taldeekin lehenago lan egin duena. Jo, piskata cigarragor. Bueno. Bai. A trompicones. <risa> Normalean hasten gara horrela, baina gero pues eh <risa> <laughs> bai, konpontzen dugu... dugu pixka bat, bai Agar ja, zinda bon, Ah ere, bai, agurtu nahi nun emendikan e, o sea, la, la, Lagun bat dut Hor e, silozibeko podcast Errati, bueno, ez dakit? Erratia, no? Aiertek esatun dugu, Erratian no, ez da, hola Momentu, ez? Ez gure Erratia, baina beraienan uh, supongo bayez. bai, ez? Bai, silozibe nasi dela a, Azken geltokia du izena Eta, bueno, e, Ba hori, e, Musikat aldean pixkat monografico bat Egiten dute saio bakotan. Entzun ezazu eh? guri juri, pentsatu ez ezgaitu zuen ez zuten edo hori ematen du Facebooken bidez eta eta blogaren bidez, gusten duzuen zuen komentarioei, comentario Bai. Mo no, besanda. Bai, falta gatik. Bai. Baina, bueno, baia bueno, bai. Beste ez gaudelagu lagu bakarrikan. Osoenak era, pero pero bueno, ben gende gello da golata, entzuteko bos, pixka batez. En la variedad hasta el gusto se atute. Olida. Taserre hasiko gara gaur. Beno, sartuko nesan ere helen taldean Ba, bueno, jarriko dugu... Pistatxo bat emango dut Oi, oi, oi, oi Muna ba, bestiak emango dula zenei dut Beno, ba, aurreko saioan abalantxean proiektu bere ziori aipatu bagenuen Ba, gaurkoan nantzeko proiektu bat aipatuko dugu Meakasunetan, Within Temptation talde Holandarraren eskutik Eh, izan mereba, bueno, antzeko proiektu bat burutu dute. Bai, deia ezberdinak egin dituzte, egon ziren eh komiklari batekin hizketan, da bueno, azkenean egin dutena da eh on the unforgiven izeneko diska konzeptual bat. Eh, abestiak eh bueno, orrisaten dute 80garren hamarkadako estilo batekin, ui, bildurra. Sagitu. Eh, bueno, E historia azkenbatean e, Steven O'Connell eh e, komiki batean oin hartuta da, daude eta friki izan da ez ezagutzen. Más está que ir a correr un mere garaian hola eh está komiki batzutan hartuta ontzela, Ez dakit ezagun ezaguna, baina bintzat egon zela bai. serie batzutan Eta, bueno, ba, horretaz gain, hain dute e, komikia, e, diska eta hiru labur metrai Jo, eh <laughs> Modern Maiden, cineaz eta triplets Lan peturik egon dira azken aldean erdun Bai, bueno, supongo ez dutela beraiek e, antzeztu, baina, baina da, bueno, zenuen, e, bai Bueno, azken ari patu zen ere Nightwish-eko hain dutela filme bat Gauza da azkenean ez, Sharon delade de abesloriak no, nolatan aukeratu du, aukeratu kozun e, bere, zera, bere jantziak la, e, zera, filme laburrentzako Kontzertu batean iru, iruz palau aldiz aldatzen da eta denak, Toma bakoitzeko dai, Eta denak dira, o sea, behar duzu laguntza hori jartzeko no, Seguro Da pixkaat Pero bueno, tipa maja, hemen ikuse genuen zuzenean Eh, Gernikanorendela Urte de xente da, bai, bai. Baina bueno eh, zu, Tipo majak eh, Tipa maja eta bueno Bere, bere mutil bueno. Mutilaguna bai, berakitzeiten zuen erderaz bai. Eta bueno, jendeak inpisaat konektatzen zuen Aberazen azkenen Bai, bueno, erderazak, kindao errexak <laughs> Bai, hori dut gati Eta zabestein mm. zungo du hor Faster. Faster That's it, man Emen txeda other things you see out of the corner of your eye Within Temptation Xeram denadea lan dia Bai, ego eh, Grazia ematen dit ez, nola esaten duten Larogei garren amarkadako ba hori ez ikutu irit Adena jazken jartzen dute ikutu hard rockeroa Zer, laro... bueno Badakit, bai, oza, sea, famatuak izan zilela Larogei garren, laro garren amarkadan ba hori ez R Hard rock taldeak mm -hmm. eh, Jon Bon Jovi Guns N' Roses Mötley horrelako orolakotalde, baina beti ez. La 85 garrena beste gauza bat zeuden, Beste gauzak zeuden La 80-86 garren urtean Alemaniaan ateratzen banda mitiko bat izena zula Halloween. La 88 garren urtean ostatu izan zela igual lenago. Aterasun black, black metal, main, no, no, joder. <risa> Hai más que que jarra. <risa> Me cago en la leche, me cabreo. Eta Iron Maiden? Eta Iron Maiden, bueno Iron Maiden pixka lehenago Irurogei oh, eta... Zer? Iruro Irurogeia iruro iruro. bineo lehenago? Bai, bai, bai Ohi dios Sortua bai, bentzat, Zantzituzten arazak, bire, aziera batean Disketxak eskartzen ziotelako, ba Punk ikutuak jartzen bere musikan O, bentzat, punk, punk estilo ara biltza, boz e, Kolokierki esaten den ez dela ez, momentu horretan lopetaba <laughs> Baina, buena <laughs> Iron Maiden da, bere beti bere bidea jarraituta eta playback hartzen diotenean, zuzenean, ba, lalian. Bideoa <laughs> ba dago Youtubeen, entzun da, e, ikusi nagozute, jarri Iron Maiden playback, eta, bueno, farri ingozute. Eta honekin, ba, bueno, e, gaurre dut, creator. Oh, creator, creator, ez dakin, aleman asentuaz ez dakit, ja, non esan, Creator. No, <laughs> eh tras tras metal tal de mítico a eh, legendario Jarriutemen, joder, Ander, no le idaztenos. <laughs> <laughs> ba bai, eh estudio Rasartu dela orain, osartu da orain dela suedian lan berria bat prestatzeko. Lan berri hau ba Jens Borgen productorarekin grabatuko da. Eh Jens Borgen Jens Borgen eh Opez Zamona Mar edo Paredes Lostaldekin grabatu eh, La, lan berri honentzako hamarra besti prestaturik daudela ematen du hori bueno, esan du mail, pretoza, mail petroza beslariak Elkarrizketa batean, eh, ba bueno, jakin esan dugu eh, Piskat, ez dela oiko berdina bueno Estilo aldaketan Nabaria, ah, ez dakit nabari esan, baina, bueno El, Estilo aldaketan aso matuko dugula eh, ba bere, bere hitzetan ba hori meta, metal clasicoan pues si Adena idatzita dagola ez da, gauza berria egiteko ba askotan eh, eskuz, eh, eskuak lotuta aurkitza dituzula eh, estilo talde eh, aldaketa hau ba bueno, ez da berriak kreatoren historian 80garren 80tamargarrena marka dan ba ikusi eh, biz, disco, disparu, Eta horietan ikusten ba, bueno, gen guru ikkutuetatik ba industrial ikutuetara ez e, horrek momentu batean ba, bueno, betiko istorio ez Be, betiko fana zaleak e, e, pues bueno talde alde batera uzten dute eta ba, e, sale berriak irabazten dituztela e, bueno hori zen betira den du bi bat garren urtean atera zutelako ba Gar, bineatabat garren urtent, urtetik aurrera ateraz dituzten ba, hori, Violent Revolution, Enemy of God edo Hordes of Chaos -e, lanak, ez? Horretan, ba, bueno, estilo klassikora bueltatzen ziren eta, bueno, edo, karri dut e, uste dut, Enemy of God diskoko dela e, Impossible Brutality abestia da horrein duna duguna eta gero pixkat komentatuko dugu mm -hmm. Se marnen, nere, caso eh, Vale, txin, txin, txin, paren las rotativas. A ver, ahí es tu Ese, begui tu duda la Wikipedia. Eta, caso eh, honetan, era ahí patu dezaghezula y garren a marcar en base la creators. La droga y tabian dira, ere. Así que, bueno, bantzumo... Ba, ba. garra potente hor, impossible brutalitea bestia, uh -huh. eta bueno, apunte, azkeneko apunte bezala, ba, elkarrezketa bueno, e, horretan mails, mail e, abezlariek esan duen bezala, e, jorrateko, jorrateko dituzten den gaiak, hori ba, pixka gai sozialak esango ez, ga, gaur eguneroko, okay. uh -huh. ez da, berria, o, normalean egiten, du, egiten dutena, ba, bueno, e, impossible brutalitea. <laughs> edo enemy of god bezalako besteak, ba, bueno, nahiko sozialak dira. Uh -huh. Eta hori ez zenian ez atentzen egin, Los secretos discusio... de metalgarra asia. Es. <laughs> <laughs> bueno, diskusio ez dakit. Eh, komentatzen genuen, Anihilator, eh, bere garaian, eh, bueno, behimairoi agartan aipatu dugu eh, metalway ez, eh, festibala onginela, eta han, Badan ba, zeuden taldekiak Ez ziren bat bera ere e, so, Sorreran e, anihileito sortu zutenak Eta hori niri pentsarazten dit Ja, ja ez dela taldea Naiz eta gutxi gora bera Ez dute Zin dute estilo berdiniak garritu Igual bai baina pff. Bueno estilo hori nire uste da piskat hori eh, Ni defendatzen duena ba, bueno. eh, Izena duna eta taldea da, eh, ta askotan, ba, izena bai, Baina iz, izan na men ez sai da ez? Bai, bine, bueno, hombre, denak, e, ba, baina bueno, ezakete, hombre, bapate denak joaten badira eta beste batek hartzen badu. Ah, bai, bai. Bai, ez. Ba, leitor, ba, bueno, e, e, gora ezagun ba, momentu batean hartuz e, sartu zela esnes goatzenan zen azkena mutiko gaztea. Ba, peskadori bigarren ahotsak egiteko ba abeslariak ja zulako, ez? Ta hor argi bat da, alison ba, Alisonjela bestia. Eh Ba hori, asierako, bueno, eh, agudoie egin ditu laginaz. Ba, nago behiratzen taldeki doiak talde honetan. Ogita boste dorrela. Bozer. Bokal, oza, sea, hau txetan sei ez berdin. Basuan, sei edo zazpi. <laughs> o sea, bueno, est, zen bat talde... zortzi zenbat talde ez? Etorri e... dira, e, taldeki eta taldeki de jartzen domen. Bai, bueno, zenbat taldea, hainbat e? eta maildatlea aurkitu ditzagola orlea. Horrela ez. E, berri bat irakurri nun oraindera gutxi, ba esaten zuen eh Gan e, San Roses an diskabaia prestatu da zegola edo bueno, az, a, besti berriak idatzitak idat zaudelaz. E, eta Gan San Rosa adibide argi bat da bazen hori e, kide originalak, ba, bueno e, alde batera utzizutela taldea e, e, al, Axel Rose galdituzen bakarregan mm. eta bueno hor <laughs> daude hori guztetan, beti tsa, e, talde hori guztoko izan dutenek pf, zenbat de jaretzen dute guztoko izaten ez da talde berdina praktikamente da, beslaria ja, pero bueno, ez dakit estilo e, hori talde kideko e, egon da, edo ez estilo asko deatzen dute eta hori Gai, gai interesgarria, baina luzea hemen, bai. hemen jorratzeko bai. Zer ekin goaz orain aiert? Zer da entzuten den soinu hori atzetikan? Azuzeneko bat ez oso kalitate honekoa bueno, ba... Kalida mobil <laughs> <laughs> Bintza bideo, bideokamara igual, baina txarra izateko den Bai, ba, bueno, ba, talde irundar bat ekarri eh, dut gaurkoan Oi, bueno, indarra oreretako talde bateruztu bat direla. badirela. Pentsatzen eh, bueno, metalcore talde bat da. Denboran eraman pentsatzen ez, abestiren bat jartzas, bueno, dira batera charra talde txarra. E, eta bueno, gaur irakurri dut taldearen Facebookean e, oñatien emango zuten kontzertuaren ondoren, ba hilabete egongo direla zuzenekorik eskainegi gabe, ba az, Beren bigarren diska grabatzen batzen, arituko direlako. Bueno, Pentsatu du bila, bai, talde momentu egokia da. Baina publizitatea ematerez? Bai, pixka bat, bueno, lagia esan... Oso pixkanaka garatzen joan den taldea, baina, bueno, atera zuten 2000 marrean lehen diska... Eh, gero... Eta noa zen, eh... Klan 12 edo... Horiekin eh, zuten? Bai, uste betz, bentsat eh, Tropical Boy or ortson. Bai, hauztut, ba, beraien eh, orain peixen zaten duzul, hauztut Drakenen eh, Facebookeko horria Nikusi da la Tropical Boya bestia oh bueno, Egunen God. batean ekarriko dugu Bildurra, bai, bildurren ebas zute pasa Bia, Bukaeran denbora baldin bauka dugu jartzen dugu pixat Bildurren ebas zute pasa eh, Jarri YouTube-en Tropical Boy bai. Eta Aztela handerreken goizu emita zibat <laughs> Ez, ez, ez, ez. <laughs> ez. Eta lang, la, laguna dugu hor er, bai, Drakenen Rekar krak! Hori da, bai hori, petu anon. Bai, lehen diska epatu bezala 2004ko txailan eta zuten, Zolt du izena. Iruneko Phantom Studiotan grabatu zuten eta Dr. Masteren master izatu. Hori, bi, bigarren diska kaleratzen dutenan, ba, saietuko gara, ez, onera ekartzen, behar bada. Bai. Baina, baina, baina, baina jarriko gara. Er, er, bai, orde entzema duzte gara gardoak nire zaitu importa, nire er, neto <laughs> Esa, bueno bahori, ben, eta hai, beren pa... eskalagunak ere bai andar se <laughs> nosume <zue> montatu y de da Ez es barrio y quitar rejol de taco bata y pato sus mezela barkeitzerek arte bueno esa gunada en el clasiquea distancia en beraren bidez suposatu desde la sala izango taldeki de pare bat etortzea onera fiskat diskabarria ta bueno, taldea fiskat azaltzera bai eta demo albat Ander, kent dugu ideiari gudutik? <risa> Zende, antzungu duna bestia orduan? E, ea zemogu zentzuten den, ze jarriko dut eh, MySpaceeko horreteatik ba, <risa> e, Izan daiteke lehen aldiaz dugu lapirateatzen, ez er? <risa> e, Korakulturaskea! Hau, hau entzun dut Osa entzun dute, irakurri dut eh, Pi mila maika anatera zutela Hau entzun dut Eee, nada, singela singela bai. oatera zuten eta izena da norabide bakarreko bide gurutzea hemen eguztoko zuten draken taldea traken irundarren nora, eh, norabide gabeko no ver, bai, es norabide bakarreko bide gurutzea hori hori hemen a ber ekartzen ditugun ez bait izateko bal gure, gure lehen lehen talen interbiu oh yeah hondetan gulitzatak ez gaitu inorgentzuten bakarrek giden fans <laughs> que no comentan Mira, como comenté, indica aun tu tenegote mas era, me sedz comentatu. metalgarrasia.wordpress.com. Sé un ejemplo. <risa> Eta menzute de un doñua, ba. Marcado. <coughs> e, sober tal de Madrid da. da. Eta, bueno, da, bira asteko Sorian dago. Bira morfologia, izten izenerekin, bueno, iztena mandiote. Ba, laroguita meretzean, la, mila bederatzen da laroguita meretzean acera zuten diska, morfologia diskaren bira izango da, bakar diska horrein abestea joko dituzten. Gora ezagun, ba, bueno, sober lan, lan egon dela bimila eta marran bueltatuz diren berriro Eee, eh, bueno, el kart Eee, eh, no esatea, seo juntan Kartu ba, el kartu, uste, eskerrik aso aier Eluillard jauna <laughs> Bari... hori, eh, Hasieratik bimila garren urtera arte egon ziren elkarrekin bi bo ba, bueno, Bertam eh, merozi zuten taldea eta bi proiektuutan fatitu zen eh, bat izan zen Xbia, ba, Carlos Es Kobedo eh, abeslariekin eta al berto Madri baterteriakinnez eh? eh, bueno, bon arrakasta arra izan zun. <coughs> Baina nire, gehiago gustatu zitean eh, beste proiektu izan zen, eskizo, eskizo proiektua eh, bueno, Avalanx eh, taldeki de hori batekin, eh, Saratoga taldeki de hori batekin uh -huh. Eraz, bueno, proiektu kurioz atela zen, nire asko gustatu zitea edan eh, Eta, bueno, eh, bost urte horietan, ba, bueno, sabiak bi dizka atere zituen eh, eta eskizok hiru dizka atere Eta, bueno, azkenean 2000 eta marran e, sale askok e, nahi zuten bezala, ba, bueno, e, elkar e, voltatu ziren bai, e, zuzenean jotzera, izan zen e, lehen kontzartu izan zen ba, Rock in Rio Madriden Eta, bueno, horrezken aztik, ba, lan dalan egon diran, e, San Ferminenetan ikusi nitun e, diska berria e, azkeneko diska aurkezten e, e, Aber, mendikaren iztena ha, ha. Vale, esto te cena. Vale, esto importante. <risa> <risa> ba bueno, bueno, azkeneko iska hori, eh nere ustetan piskat, ezontz, piskat flojoa, flojoa, bueno, a bestigar el Geldo Gallery de Tula. Disko osondoa, baina bueno. Eh, aviso abi, a navegantes, eh, os atendemos de la. Eta bueno, va ba, nere asko gustatzen da bestia bat erri dut, eh sovereign loco a bestia. Loco. Ba, bai, sober eh, morfologira hasiko da, ez da, esan dugun bezala, bori. Ba bai, ba. Nere bai, bai, bai, bai, bai, bai, ez dela eh, super bialanaren bira bat izango, beste bira bat, baizik eta morfologia diskoko eh, gira izango dela. E, kontzertuak, ba, bueno, hemen Euskal Herrian Bilbon izango ditugu, kafean zaukian, bera, zori. Nahe, ikusi nahi bai duzute, behiratu ba. interneten, pagos. Ahi, ahi ertu zo, zauda zo? Ixil. Zagartzen zaizu, ahi ertu. Ez es. zaitez negarra zazimesez. Zaz. Hemen, irratian ez. Ez, <gülüyor> ez es, dute <estute> zer? <gülüyor> ez dute zer. Bueno. Es, ez, ez dugu, ez yes, zer. Geltetzen zaiz gogei minutu, gaitu ah, gubia bestu. Orida, arazo, e, bero igual, igual gaur bukatzen dugu lehenago. Hukatu lehenako, oh, jun, bai, a, bai, jen, está, utzi bai, minutu batzuk gara bai, bai, jendea Atomar porkulo Baina, eh, eh, jen dute komentatzen, ez ari inporta, ez Na, du bai, guen zule dik Guna isaro bai Aupa paisaro Ez dakit dago nor Igual holandesak indago lorti gan Eta hori, e, e, eta el senyor mal ere bai Mal fatal eta... O sea, ata, e, eta jende hori ernon zaude Ata crack <risa> Eta krak ne? <risa> eta bai ere bai, krak Hori bai Cañera, hori, esker ematen diote me gusta o gustan zait edo nahi uzun bezala. Eta ez dut ez zertarrez ez dute ez zert komentatzen. Yeah. Eh? zerbait jarri, ez que no has cuesta nada, sentido. Cabrón. Tenia Ez dugu pentsatu nahi nadie ser la existencia no or... Bai. Mo arriba existe por lástima otra vez existe never. Bai, tu laguna, Iñigo Malfatal hori ez dakigu. Bai, Iñigo bai, Malfatal mandio nei perfilari ez du ezer erakusten. Iñigo, ireki profila Mesedez, neta elgarrasiak zure bizitza jakin nahi du Jakin <laughs> behar du Ba <laughs> ere bai, are bai. <laughs> bai Bueno ba... Personaje batzuk ekarri dut Nagia esan bai. esnekien zeta aldeakarri eta... Esan du, venga! Hem venga, ahi! Halo duana... loko! <laughs> gaur zahar de peskaz internetera, halo loko Ez, gaur nago... ...yñongo <risa> a hori billatzeko a vestirig ese ...azenolako profesional tasuna... ...bai... ...gaur... ...gauros naiz profesional el jeiki... ...esta que se den... ...maña... ...jeiki <risa> <risa> naiz... ...tas en bof... ...bof... bof. bof. bof. <risa> ...me... ...que horreztu naiz lanera <risa> ...es... ...pañan gustado saite... ...eh... ...hori elección... ...elección chorra... ...ginduzuna hori... ...bañan... ...bañan... ...es... ...es... Aipatu dut behin, baina gehiagotan, izen Finlandiarrak txunditu ditu ditu bat dela eta <gülüyor> irakurri dut korpiklanit, eta zen dut, hasti, aurri, paf! <gülüyor> <Eta> <gülüyor> Tienen bueno, hombre guapo, hau, <gülüyor> hau da Entzuko zuten abesti haia ja, izu harri zen hala Abesti hona da Bai, bai, bai, hona da, eta jarriko dugu beste bat zuzenean ja bere intentzioak adirazten dituztenak Let's drink Talde talderea da Adam, folk ikutua, goratzen pixkat, eh nola da ekarri nun talde hori biolinarekin da jotzen zuten, hostea e, sinos bat zen, riso, su Beste talde finlandiar bat da garen nun. Battle Battle Metal jotzen ah, zuten horiek. Bist, turistas, turistas senta. Ora turistas. Ba pixado, bueno, hori badituzte, maiaba goia litzateke folk metal. Es. Bai. metal bai. de General let's drink pa, ori, va Ali Vázquez tira la de la... eh atsos en jueves gaur viernes jueves va i jueves len en un ikusi un kartel le motivo hoietako bat interneten hartzen zula yo solo veo los días que empiecen por m martes miércoles jueves viernes sábado <risa> <risa> uh, va tal de curiosoa ¿eh? eta entzun una bestia gainera bastante gainera ta asteburu bai. hasteko ederki. Ah, bueno, ta hola, pixkat, igual ez dut e, e, ondo ulertuko letra, ta, bueno, esaten dute edatea ona da zuretzat, bai. neskak oso. oso eh, hola neska lortuko dituzu. Eregai. Estara bakarrik sentituko. Bai. gainera neski Eta... ematen badiozu edateko ez zara bakarrik sentituko, ta gainera neske lortuko dituzu. <laughs> Eta bueno, hori, bozkak eh, etzen dituzura beldurrak. De dira guapoak. <risa> ayer medeses. Hainbat eta hainbat jende dago ora, hain azterketetan unibertsitatean. <risa> Kustaen enbidia emango diet, ez <risa> Es, bueno, aterako dira hori, edatera ere bai, ke vamos a sacrificar finde o qué? Me cago la leche. Jarri ezazo zoa bestia, ayer. Metal garra en sin talentzako. Ba zuentza bozka, a bestia. abesti... Bueno, aipatzen patzen nizu bezala, egiasen... Ez dakit... Buen rollo edo... Bai, bai, tabernako hori ambiente hori ez? Kor... Norada? Korpiklani... Ez dakit... Eh, Korpiklani, bai... Korpiklani, bai... Iparkatu nire finlandiera piskatu... <gülüyor> Piskat... Erdoinduta dago... <gülüyor> <gülüyor> Baina bai, ez... Hori, eh, ba, hori... Tabernako... Bozka... Hai, ba, hai ba, Hemen dugu este... Bai, bai. Adibide bat... Ez es ja, que nik folk metal entzuten duanean... I fin troll beti... <gülüyor> bai... Menudos cracks. Bai, bueno, da DZ edo black de metal, ba, folk. Bueno, folk ikutu egin o folk, no folk musikarekin nasota, na eh? Vai. Baina, bueno, da, menudos cracks. Betiñera hori, hori, eh, pues, bueno, badaek izute, vodka ona da. Espero dezagun eze gote aniongo alkoliko reformaturik entzuta ensaiua, porque izorratu digun urteetako lana. Sea... Ordun zuretzako vodka ez da ona. Kaka. Cochino. Zergatik zaude alkoholiko orain A <risa> Ba hori Respetuat Joder Orain txek aldu diazudenei Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. hemen dikkan Metal garrasitik Metal guztia bidaltzen Dizuegu di, di hori indarre matekota Eta es, es. bueno, espero ez agun Eze gotea pintzat si, Ez dugu entzuleire gai erken Gain <risa> borta, gato mar porkulo Pero behin imaginatzen hasita Ja, pues... ja, mekau eme Eta hori, ba, folk metal hori edo, bueno, folk ikutekin ez, metala folk ikutekin, ba, bueno, han azken banda, di e, apokaliptikin rainden banda, eh. e, zer esan dut, ba, bueno, e, izena ja edala hostia, e, nola ez duz izango metal talde bat, zure talde izena duenean zald zaldun apokaliptikoak. Hori oh. da, joder, los... Los Caballeros Apokaliptikos Garnela daazten den hau Die Apokaliptising Raiden Ez dakit, barkatunea Alemaniera da pixkaat Baina, bueno, badakit Simpsonei eh, esker, basmo, die... Mila esker Wikipedia, jarri dut die apo eta ja agertu da Beti bezala, oso famako dira Ba, talde Aleman, Alemaniera ere bai ba, Kreator, gaur pixkaat etorri nez Alemaniera, eh, Alemaniera bai Kreatorrekin eta Die Apokaliptising Raiden bandarekin Laro gaita maos, garren eh, urtean sortu zen eh 96an lehen len lendemoa eta bueno, horrek emanz pizka direki eskien eta direki mm -hmm. Alemania aldean eta eh Tchekoslovakiak, eh eta Rumania n ba kontzeptuak emateko, ez? Eh bueno, eh disquet chabat ba señatuzuten eh Ars Metal Eta bueno, horrek e, beraien estudioko lehen len lana kaleratzea a egin du zen. Mm -hmm. Eh, bueno, eh famatuak hasi zen piskanak peskanak bihurtzen. E, famatuenak egin ziren ba, All You Need Is Love e, diska kaleratu zuten 2000 urtean, ez? E, horrekin lortu zuten ba Backen Opener e, jaialdian bad zuten jotzea eta hori bos, banda alemaniar bat entzat ba, Europako eta mundu mundu maiako heavy jai aldireka hondienan jotzeko ba, bueno, kartel oso nahez ez e... bai, bat eta 2.000 garren urtean taldeak atxeden aldi bat egiten du ba, nekatuak ziderako e, 2.000 bat garren urtea urte osoa ba, eta bueno, gitarra joleak Ai, ba, bukatu da bestia jarri dut beste bat da zai <laughs> Aierte, ja, ato mar porkule, ja Jarridoa la beste, ba? Ez, e, ba hori e, Nekatuak zeuden e, Ez agutzen da, ba hori ba, Gitarra joleak, e, gitarra jotzen utzi zuela, ba e, Lesio bat garatu zuelako Eta, bueno, agotxetara pasatu zen e, Aotxetan bakarrik Eta, bueno, 2008 e, eta 2002-garren urtean, barri nuklear Blast zileekin firmatzen dute eta Havana strip lan kaleratzen dute momentu horretan, salduen etako zerrendan lehen postuetan kokatu zen. Urteak gala, Samurai, Raiders of On The Storm, Leech, eta Moral Laun... ez dakit esaten den. Diskoa kaleratu ziren, internazionalki ba... izen... Bueno, e, banda banda undi bat bezala kokatuz, ez? Mm -hmm. e, Jai aldietan, eta bat. E, zergatik ekarri dut, ba, lehenko lengur, urtean ez dakit zehia ze, betean zehazki, ez dakit... E, iraian edo ez dakit hortikan Ateraztuten ba, beraien azkeneko diska, eta bueno, azkeneko diska edo abestein bildum, bilduma diska bat da mm -hmm. e, Gaur ekarri duden abestea hortik atera dago, E, Guztiz Justus gomendatutako diska da ez. Taldeaz badu zuten ezagutzen, ba, entzun diska hori ikusiko duzute, mm -hmm. ba bueno, taldea eh, DZ Black ikuteekin hasi hasiz bai. dela, baina Jarko. bueno, gero bai e, Folk ikuteekin eh nastu zuen bere musika, gustitako bat. Bai. Iman. Bai. Eh uh Xabi, -huh. e, orain azkenaldean ba bueno, Javi Ikutu gehi osartzen dituzte. Ba bueno, da Banda kuriosoa da. Hmm. E, estilo ugari biltzen dituen banda bat da. Eta hori, niku e, gomendatzen dut diska e, bat da. Bai, nere harritu dit jarraituzula Biabesti ta bata zen eh, stiloren bat jartzatik esan dut zona zu fiskat igual eh, e, mago. Bai, hau, eh? Baina <laughs> Eta beste bat, eh, guztiz geio Ramstein bezala. Bai, bai, bai, bai eh, porno. Eta ostra. Bai, <laughs> ba, aldaketa, eh, bateti bai, beste. aldaketa oso, bueno, bon, da. Bai, karrera osoko, osoko diskot da eta beraz, ba, han bai, bai, e, bueno, e, estilo guztiak ikusiko dituzute eta, bueno, me hmm. gustao dut e, Disko discopolia programa bukatzeko. Uhum. eta zuzenea ikusteko alergina al, al, al eritema duzute, ba ez duzute egezki pasatuko ez. Ez dak, bitsi ari egintzaitere behiratu dute Wikipedian, da taldekide bako itza dauka zen bat. Bai, bai. Fuchs, Volkman, Dr. Pest, <laughs> bai. G. Gainera gona ez behiratzen, ta eskeleton zehen talde, taldeko fundatzaile bat Taldeketat e, Bai, lehen eskeleton eta besteazten e, Mark Sassul o, Sasskul, edo ez dakit nora esaten den uh -huh. e, bueno, bi fundatzaileak eta eskeleton noen ez behiratzen ez du iz, e, izen erregela inoen diken jartzen Zagertzen. Ez da gertzen Bai, badago eskeleton, badago ez teat. Hitrone, hori abizena igual izan daiteko baina eta este bat Lady Catman bai, bai, eta horrek talde <laughs> hau zuen ere bai <laughs> baina bueno, <laughs> eh, talde handia, talde bitxia eh, zuzenean eh, eko bideoak eh, youtube mm -hmm. bertan ikusi ditzakezu eta bueno, disko ben, benetan gomendagarria eh, Oso, no. nora izan adu, Greatest Hits o... Uh, the Best from The Best The Best, bai right. eh, Entzun alditxo bat eh, the, the, greatest, the Greatest of The Best The Greatest of Best Oson, eta hori, hornekin ba bai. programa maituko dugu, ya ja? Hornekin agurtuko dugu, bai Ha bueno, ba, beti zela Egin zure pasea Jendea mesedez idatzi gaitzazu, eh Gorkor nike ingo du Bueno, bai Nik koroak jarriko dizkizut ez, Zuke esaten duzu, albidea, porque beti asten zaite bai. bai, Badugu bloga Metalgarrazia.wordpress.com Baina, Facebookeko arresiagoa da Facebooken jarri Metalgarrazia eta ya esta Bai, eta arnegun gara E, bueno, hori, e, mezuak utzi itzagezue, abesti eskakizunak, mm -hmm. e, neskalagunaren argazkiak, ez da egun porta, ez da egun porta, ez da egun porta, ez da <gibarik> Baina hori, eta, bueno, eskerrik asko entzutegatik, <gibarik> karreteran zaudenak kontuz, eta, bueno, hemen itzagin... Zaitu, Zaituzte... Erkiosablau? <laughs> Ander, ormazabal? Eta aher tiri artemen, eta utziko zaituztegu talde honekin, Apocalypse Writer Adrenalin. Kero arte Aio! Aio!